А там, як хочете. Воля ваша. Що ж, можна міркувати і так. Якщо кат перед тим, як вистрілити тобі в потилицю, лагідно розпитуватиме про дітей, дружину і улюблені страви, то він перестане бути катом? Олекса Тихий сказав правду. Ворог є ворог. Сантименти тут недоречні. Знав би він, що я навіть не відмовився від їхнього частування. А проте... Хоч як я старався відшукати в своїй душі бодай трохи з ненависті, мені це не вдавалося. Так воно буде і надалі. Я легко робився роздратованим чи навіть агресивним лише тоді, коли щодо мене виявляли хамство. У всіх інших випадках людей бачив просто людьми, що зайняті своєю службою. Не всім же й поетами бути. Якщо існують тюрми, мусять існувати і тюремники. А вороги? Ворогів треба шукати там, де визначається політика держави. І хоч я ще не знав, хто віддав наказ мене заарештувати, але ж був певен, що не ці люди, які сиділи навпроти мене. Коли так приземлився в Донецьку і мене вивели, переді мною вже стояв не кабінет на колесах, а той традиційний транспорт, який стане моїм на багато років. Найперше враження від воронка – надзвичайна міцність, така, що й авіабомба його не візьме, металу на нього не пошкодували. Біля дверей Воронка стояв той самий генерал у цивільному. Як видно, йому вельми хотілося побачити вираз мого обличчя під час переходу на тюремне дно. Не знаю, що він побачив, але крикнув моїм опікунам «Допоможіть Миколі Даниловичу». Помпрокурора Донецької області і капітан міліції підхопили мене під пахви і справді допомогли піднятися на доволі високу сходинку Воронка, де мене зустріли двоє автоматників і красунь-вівчар німецької породи. Залізні двері за мною зачинилися, і я опинився в тюрмі на колесах. Віднині зовнішній світ для мене перестане існувати. Він переоселиться в глибини моєї душі, перевтілившись у моє власне «Я». Уже через тиждень я напишу. Я визрів і прозрів. Мені нема неволі, і слово не вмира на зімкнутих вустах. Душа моя живе, не наче вітер в полі, Криватим немовлям шугає по світах. Я бачу скрізь сонця, я так далеко бачу, Що байдуже мені до всіх моїх скорбот. У горі не стогну, в розлуці не заплачу, І з креготом зубів не закривавлю рот. Я страх відкинув геть, байдужим став до болів, У грудях меготять зірниці тайні. Колись я в світі жив, тепер, позбувшись волі, я цілим світом став, і світ живе в мені. 13 .2 1977 року Камера, в якій я опинився, була напівпідвальна. Вісім квадратних метрів на чотирьох в'язнів. Обабіч по стінами, стояли двоповерхові залізні нари. Але нас лише двоє. Крім мене, невисокий худорлявий чоловічок із сивою головою і зморшкуватим обличчям, що скидалося на спечену картоплину. Насправді ж він був ще не старий. На дні газового моря люди старіли рано. Традиційної параші немає, натомість нужник, по під якому бетонному жолобі тече вода. Крани з питною водою, що водночас справив нам за умивальник. Підлога заасфальтована. Але найбільше вразили мене двері, оббиті товстою бляхою, густо подірявлені в такий спосіб, що робив їх схожими на величезну тертуху, за допомогою яких господині натирають морку і буряки. Це для того, аби нікому не забаглося гупати кулаками в двері. Спробуй, твої кулаки відразу ж перетворяться на закривавлені відбивні. А на висоті середнього людського зросту у двері вирізане скляне вічко, через яке наглядачі спостерігають усе, що діється в камері. Тьмяна сорокаватна лампочка не гасне ні вдень, ні вночі. Вікно не лише загратоване, але й з надвору взяти в намордник. Це залізне забороло призначене перешкодити спілкуванню в'язнів із різних камер і навіть поверхів за допомогою коней, паперових пакетиків, що викидаються через квартирку за вікно на довгій місці. В іншій камері їх майстерно виловлюють і спрямовують туди, куди велено. Якщо забракне нитки, дружки з іншої камери доточать і твій кінь потрапить за вказаною адресою. Намордники завдавали деякого клопоту. Та коли западала ніч, тюрма не лише перегукувалася десятками чоловічих і жіночих голосів, але й переганяла коней. Здебільшого то були цигарки, нерідко наркотики. Проте найбільше лякало тюремників спілкування посправників, адже могли передаватися вельми поважні таємниці, що впливали на хід слідства. І все ж досвідчені рецидивісти вміли так запускати коней, що супроти їхньої винахідливості тюремна адміністрація була безсила.